مانه راتي واسان يو انيس راتي او ما باها دوی ملي ته كامل پکې یو هغه تي سميت رفا دې وهام کوي رضا ته مذکوره ده زموږه سمته كامل زغه دې تي رفا دې وهام کوي جدارہ فاضه بهه ام چې ذاته مخترانه کې نومول چې د دې مطلب چې چې جدارہ فاضه بهه ام ذاته مخترانه چې په نسبت کې به دی او دا کمیز راځي دغه نسبت نو چې څه کوي مثال به چې له کابه ازه ګور نفته طاب خپل ذبی چې کېدای فعال دې طابه نسبت چې زی پر سواله په دې نسبت کې چې ویلا په عام ده او نفسہ راغله کا وکيل نو په او چې شيوي په او چې سمیت موفرته مختارینه راځي نو معامل او کا کا مسیو کې راڅخه کېږي کوم چې نو ویل چې دا په څوب څخه تناسب ورپی په څوب او منسوب دی او علاکه ده چې څنګه أو ألتا غتميزه نصبتنا لواحي شبكتانا وواحي شبكتانا وواحي شبكتانا مفرد مطلعين وواحي شبكتانا وَسْلَيْدٌ تِيبٌ أَبْبَنْ وَأَبْوَةً وَدَارًا وَعِلْمًا أو في إذافة نسلو يَعْسِقُنِي تِيبُهُ أَبْبَنْ وَأَبْوَةً وَدَارًا وَعِلْمًا وَلِلَّهِ ذَرُهُ فَارِشًا فما كان اسم ما يصفه جعله لمن تصب عنه جاء يكون له المتعلقا وإلا به هو المتعلقي فإذا وجد فيهما ما قصد إلا ذاك نيسن إلا يقصد الانواع فان كانت صفه صارت له وطبقه واحتمل تلك خاص ذا تسهيله ذا زين وذا تسهيلي لكن ذا ذا قصد قد في باني صراي يعني ذا عبارة فى مقصد بانكلودان دلتفدي نور ديك النصوات تانا جوابستا تاب زيدن نفسا تيبن ابوان وابوة تاب زيدن وزيدن تيبن ابوان وابوة ودارن وعلمن دا مثال دا اولو تاب زيدن دا دې مثالو چې دا طابو په 10 د چې څه دی له هغه نو دا خپل نفس را پدې وها موکا خدای باندې سپارنه چې دا څه قومه سره غره له هغه د په له دور وځیدو کې دا دې د چې له هغه د څه تر کېږي دا مو خدادا داراندی د زړه ادي چې کی پاعل اوبدا دغه د تمیز واسه چویلې نورہ دا نفسان هغه تمیزو چې د جمله په منس کې چې کوم نشه تړلې دا غنه را پخې خامله او چې په خپل اپک د دې مثال چې کو شپې جمله کې چې کوم نشه تړلې را پد څو راګا خامله او چې مویل چې کنا 10 بجې توه او آتا وعلماً. سؤالاً يتميزون الرابع؟ أباً وأبوتاً وداراً وعلماً وشالاً هذا الزيت أباً هذا الجسم تفيد لارد أو الذي هذا أبوتنا الذي الذي هذا دارنا الذي هذا شعرنا قصدام سألون بسألونا يأخذون بسألونا أولاً بسألونا یاو او تنظیم لري دارل شود او یوې ورشي شلای دا په دې سره شاله وکړي چې کمی شامل او منتسبه باندې به یا په حساب یا به کمی ذ حمل او منتسبه باندې به ساده او دا او په سره اغه تو لکې کې چې دا د ثانوي مسلوبا کې شویل دا نه کې شهره ده مسلوبا کې شویل دا د ثانوي مسلوبا کې یا مثال په توور باندې هغه فائدې چې په خپل کې پېل کیږي څرنګه دته هغه mesti فائدې دا مرکوه کې شولې د دې کې واکې نو یا کومندې مصطسبه هو باندې شامل بزافت کیږي یا به مصطسبه هو باندې احمد دي سات کچته احمد بزافت کی نارې څه څه کوي یا به د غیر احتمال یا به د غیر احتماله نه مثال د کتابه زدن دا نفسان هم څه باندې د چې ویل نفسه او دا امر دا چې بزاق کې په پردنه احتمال ستاسو په وساله د زیاتې دي اته ټول نو تاسو چې حمل بزاق تر باندې او په احتمال سره ستلې او که حمل بزاق کېږي اوسالي او احتمال د غیر میراثي مثال پر سر بهږي لکه تابوځې د خپل وبل ذا ابان حماد بتزال بالذات تي تي ويلا زي زيدن ابون زيدن ابون او بتقي احتمال اذا صار طلعك لا صح فهمت احتمال اذا صار ذي حدا ذي مويلتي دې که چې ما د څانګې او کدا د ميزو حمل پدې متڅه باندې شي کېږي د زاست کېږي که د تवीस حمل په منځ ته صباح روپاله ایست یا کومه د تقریبا هیڅ د متصرب هو د لپاره چې په واقعي کې د لشي یاد د یا د شپه چې دا خير احتمال وي دا مې ساده نه د کتابه ز ټول ابو څه په هغه زول دا په توان دا د زې د په اړه چې واکي دل شي چې په کوه واکي دل شي هم لې چې او دا چې دا ابوڅن د دې لپاره صفه وافي شي نو د دا زه چې دې دې پلاو دې از رشي او چې غیر احتمال پټې دی لکه تاسو زیدو علم او شامل دا اجازه دا علم دی د درجه د صفه وافي کېدل شي کوم چې احتمال ده کنه او خسابت از حمل بساط نشی او احتمال استفادت از فکنهیک در مثال صدقه لا کتاب از دو داران دار حمل بساط صغير با نیکی ستشینه شوید از زیادن دارس دیتا حملی بساط نشی او احتمال استفادت از فکنهام نسبت دادات از زیاد پارتیشوافتیش سیفانفتیش ولی هذا وځي د حاصل دیتا یا کوبه د احتماله په متناسبه په باندې دزاد کیږي یا کوبه د زاد ته یا احتمال د غیر پوکني یا احتمال <سؤال> د غیر پوکي د او د احتمال د غیر پوکني کتاب اپان اپ احتمال دي چې ده هیڅ چې په دې په شاله <سؤال> د ابتداء لپاره دی، د لر لپاره او که عملي په ځاک لیدو په خالی نه یاو د احتماله چې په تخت په کې وي یاو د احتماله چې په پټو وي یعنی یاوه یا خدای احتمال ده غیر په کی دی لکتاب زیدون ابو حسن یا خدای احتمال ده غیر په کی دی لکتاب زیدون علما او کته سره صفات نشواقع کې دغه مثال ده لکتاب زیدون دا څه احتمالاته دقیق ډول څنګه بیان نور او په اضافه یاره په دې ابهام او په دې د رقمې او د ابهام په پتی ذکر غوړول کې دا پهو نسبته برابر غلې لکه یوجبني وطعزك اېمالرا اېبه هغه صالحانه ده درتي کولی خوشاله ده درتي په څه بده مست کې درکا د دې موزا په موزا په له کوم نسبته په دې نسبته شي راغله ده ای مهام راغله ده چې حمل منقدر هغه به د بیزار نه کیږي او احتمال له تا څخه به کیږي او په توان دعوه کیدل راکمه سمېته چې حمل خو بیزار نه کیږي بلکې د کیدا صلاحیت ته چیفات واپېشي او هغه چیفات کې احتمال تمامي غیر اوس ځارنګه هغه دعوه تمیته چې هغه که حمل بیزار نه او احتمال له تا څخه نه ترلاسه کیږي په پته کوم نشته علمانه حمل خو یا په خپل ځوان وړاندې راوځي. که چېرته د خپل ځوان وړاندې راوځي که بخلې نه یا به دې خپل ځان وړاندې راوځي یا به ورغلا. دا کی ځوان وړاندې نه به بخلې نه. بیا کته هیڅ توجې نه یا په دې چې لوکړی دی ورڅې نه وایي یا په دې چې لګړې ऐसा कथा उब्या बखालिदु या मपदी गड़ वाले न की तरह या मपदी गड़ फादी नहीं लगता है पर जरूर तेरे पर मामला सलाहा वलिल्लाह तरहु फारिसन वलिल्लाह तरहु फारिसन की दो جملے دی باظ خالص تو دې دي چې تمیزه شاوہ کی تی تی اګه دا غوښت اسمتجامي دي هیڅ اسم یو مصطفی چې موږ اخی کډله بلکې چې مصطفی چې د هر وخت لپاره ځان د خبره کېنا تمیز پوزې ته ولکې چې خراب او د وهام کې را بیا تعرف د وهام اسمتجامت کول او کچي کوله چې څو مصطفی کولا دا फरक څه کېستای نو تمیز هم اسمتجامي ته مخ او هم کیسه ما کې کېدلای شي د مستحق ما کې. دا پاکستان هیڅ مستحق دی او زړه واه چې شوې تامي. لا غاف خیلی نه ده. دا به خير کثیر زدا. هیڅ د کوم هیڅ تا پاکستان غږی هیڅ پرځې کې لرګه چې ځواله. دا درغړ دا او دا مو د مزاقم له غېره په دې نسبت کې মহান دی. الله تعالی دې خير کثیر کوم هغه څنګه خالي کتي به دې څنګه کېدای نو دا پارسنه هغه لاره په دیوهه مې کړې ده دي سپسطه ندی وځنه تمې هم دې جامي دواطي کې ده چې اوس دې ثم ان کال اې اسماعیل وېن کال چې پاتہ ده ودا تېش خالی یا خو دا تېتی چې یې ایثم یا خو دا تېتی چې لکه صفات یا خو به تاسو می زیستم می واده مقابله د پیلو هر څه مرادي چې سم په مقابله د صفات مرادي نو دا دښمن نه وراتې چا دا راکا هر څه صفات اې سم چې صفات نه ني دا سم چې صفاتونه او دا شایسته کې دته هم شي کوم تر تبعونو باندې دا جيده تللی کوم څه په نه عام دغه پدې کمیټې دا خبره چې دا د خپل منځ ترڅو باندې هودو لپاره واکې دي اولی متحال چې اودام دې دغه کمیټې چا نه لپاره واکې شي متحال د مصمم ترڅو باندې د لپاره د دې خبرې سم مطلب دا د کمیټې تاسو چې د دې principle هم لري په موږ ترڅو باندې بیا دا سيده چې خپل منځ ترڅو باندې هودو لپاره او دې چې متاله متکسبه ول هو د فارم چې کې زمېږه د طالب ثانوي دا په بيټال ثانوي زہ هڅه دا ورځ طالب زیدون ابان په شاله دې دې هيڅ دا ابان مش مستقیدا نو ده ولې چې فایل چې مو پښتونه ده دا مش نکینه ده دې چې جاوته او دې دغه عمل په منتسبه ول چې چوېل شي چې څنګه خوب اوس یې محمد په منتسبه باندې په ځان باندې دې دې کې ځان دې چې یې نو تازه پارا کېږي چې خپل منتسبه هودو لپاره تمیز واږي او خپل مخالف منتسبه هودو کې ګنې خپل منتسبه هودو لپاره تمیز واږي نو ترجمه به دې شو کې کتاب زيدون افان کوشاله دې دې هيځه کې دې خپل ذکر وکړ او ولې متعلقي او دې چې دا سمې څه خبره کوي نو تاسو یې څنګه مو په یوکې تاسو څه ونه پات اوساله دې تاسو د دې هيڅکله چې دې څه وکړل دا لا خپل ځای دا لا چې شېب نه سلام نو دې صورت ته حضور ده او کدا حمله کو مستاذ سبحان هو باندې بزازت هي حمله کومه ته سبحان هو باندې بزازت نه نه کی نو په دې موتاجه دا به آتیشه به علاقه متعلق باندې لقدر وخت لا تابه زيتون داره تابه زيتون دا دار هم په زيتون شيشي دي د چې ولیا چې زيتون دار نو دا کمیثه اوسه د ترنمو او چې ول چې تابه ده ځل د دې احساس چې دا دتې نا ولی هو متعلقې دغه متعلقه چې دلته رشيته علاقه خو دا نه چې دې په و یطابق فیه ما قصدت او دغه سورۃ تو کی کوم دغه سورۃ تو کی چې عمل کوم تاسو هغه غو پالیکی کیږي بزاعت او او یی عمل کوم تاسو هغه موخد بیره وکړ، څنګه چې د وبرش څنګه نه تا کولای، زه په شاله دی، ولې یو کور لري؟ دا ابو زیدون دا کچه ته دی وکورل لري، د ګو کورون د څنګه په تابو زیدون، دا دا، او إلا كان اسم جنس، څنګه دا تمشي چې ولکه؟ اسم جنس، بیا لكي يمكن بعض يؤذن لكم في دوامكم اه الا بيامم في فيتين في فيتين في تذمرورني وكل تاب زيد علمين جهات تصربعي المنادين ونوع طيب تاب زيد علوما علك دقم في دي مثلا مخه یا پدین علوم او د علوم عصريون پيغي او د علم حکمت هم ذې خپله متصبعانه له قران وواقې دي لکه قال لله درهو پارسن اه الله لرده خیر کتی دینا پارسن دی حیثیت په دې سره چې لري شافتوار ده وطابق هو په صورت کې وتا تمیز د دې ممایر سره یاده متصبعانه سره موافقه دي ولې تک دې او د موضوع وو د چې په کوم کې په واحده او په ثنيوله جوازي مطابقاتي چیرې شافت دې په وقتم الله الحال لسوره احتمال الدم قد لكام الدم قد apparaissent ست شيء وافي شده مكبنا قال وان كانت كتشي دا سمي فكان تبد في شده فارته منتسب عنو او واتهت دبو سر موافق همي بو سر موافق په پرادو په تسنعه تابا زیدانی والدین تابا زیدونا والیدونا واحده مالش هر خپل کې د صوت احتمال تامل تابا زیدون والیدا نام خوشاله دتس اله کان د دې چې دې چې کېږي والیدو په ولا تقدم قمیز علی عامه امیش خپل عامل باندې مقدمه کیدلې لکه د دې چې نسویل لکه عندي 20 درهم د عمل د احتيوال عندي درهم عمل نسول لکه راځي تر دې زوی په دې دغه جنا ارکه کومه نوستو پرصابرا او عامل د دې فعل ولا نسمي مقدم كده فاذا ارتفاز من جدا قميص ومصدره فاضل كده لكن عشان تي فاضل بال 90 فتم كده تم كل عامل بالمقدم كده ولا صح لا يتقدم على البيت ولا يتقدم نمصتي ده قميص على عامل مقبل عامل بالنشمه كده يقدر تعمل دي ضعيف او كده عامل دي في كل الطلبه عامل عامل <سؤال> بلغه عاملې کیفیت یې بها ولا نشي د پیسو فرا او له هغه څخه دې وځنا داسا ارګه او ترا په دې مازني مازني ماشينا دا عامله کوي په لونو یا محکه دله